Jabur 146 Dari ayat 1 sampai 10 Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan wahai jiwaku Selagi aku hidup Aku akan memuji Tuhan Aku akan menyanyikan pujian untuk Tuanku Selagi aku masih wujud Janganlah sandarkan kepercayaanmu kepada Raja-Raja Atau kepada anak manusia kerana Pertolongan bukanlah daripadanya. Rohnya pergi, dia kembali menjadi tanah. Pada hari itu juga semua rencangannya musnah. Diberkatilah orang yang ditolong oleh Allah Tuhan Yakub, yang berharap kepada Allah Tuhannya yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala yang di dalamnya. Dia tetap setia selama-lamanya. Dia menjalankan keadilan bagi mereka yang ditindas. Dia memberi makanan kepada mereka yang lapar. Tuhan memberi kebebasan kepada mereka yang dipenjarakan. Tuhan mencelikkan mata orang buta. Tuhan menegakkan mereka yang tersungkur. Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan menaungi orang asing. Dia membantu anak yatim dan balu. Tetapi usaha orang zalim dihancurkannya. Tuhan akan memerintah selama-lamanya. Allah Tuhanmu, wahai Sion, turun-temurun zaman berjaman. Pujilah Tuhan.